Tak naposled jsem hovořil o meditaci na dech a pokud si pamatuju, tak jsem probral jenom základy této meditace. Tak tentokrát eh, bych mohl mluvit, pokud nemáte nějaké speciální prání, o dvou tradicích meditace na dech v buddhistické tradici. Vy jste chtěli slyšet? Tak dvě tradice meditace na dech. Hm? Minuje se o tom, mluvili, že meditace na dech eh, má nejen v tradici jogy eh, i v tradici buddhismu. Buddhismus je taky vlastně tradice jogy v jiném pojetí. <kly> v pojetí jakém? V pojetí nejáství hm? oproti eh, Jiným tradicím objekt realizace buddhismu je nejáství. Hm? V tradici samkia Vedanta, tak jak je předávána e, ve spisech hinduismu, je objektem realizace právě já. Proto e, prvním krokem v buddhistické meditaci je pochopení nestálosti všech objektů našeho poznání ve světě. Poznání ve všech náboženských tradicích má vlastně dvě součásti, které se slučují. Je poznání světské a je poznání nadsvět. Aby se člověk mohl osvobodit spout e, utrpení ve světě, musí poznat nadsvětskou realitu. Je nadsvětská realita umožňuje, e, Odstranění takzvaných clash. kléš. Kléša znamená emocionální pouta. To, co nám způsobuje utrpení ve světě, jsou právě emocionální pouta. Tyto emocionální pouta se vyjadrují jak v našem pohybovém systému, v dýchacím systému, ale navazují právě na základ. Pohybový systém nemůže pracovat bez vědomí. Dýchací systém tež nemůže pracovat bez vědomí. Čili vědomí je základ, Našeho poznání a naší zkušenosti ve světě. Čili proces pochopení jak světské reality, tak reality, která vede na nadsvět, je zakoreněn vlastně v procesu poznání vědomí. Jedině poznáním vědomí vlastně. Člověk poznává tež, o čem mluví zde doktor Čumbeli, správnou funkci těla i správnou funkci dýchacího systému. Protože tyto dva systémy jsou tež zakoreněny v, v mentálním, čili ve vědomí. Jak minule jsem mluvil o tom, že jak používáme tělo a jak používáme naše vědomí, se odráží právě na tom, jak dýcháme. To je důležité poznat. Dech je vlastně spoj mezi tělem, čili tělesnou částí nás a vědomím, čili mentální částí nás. To, co tyto dvě složky spojuje, je právě dech. Minule jsem tež o tom mluvil, že dech má mnoho slov Jeden z hlavních aspektů dechu je právě prána. Dle filozofii jogy, která je společná všem tradicím, máme takzvanou tělesnou nebo hrubou schránku eh, naší osobnosti. Pak máme ta takzvanou jemnou schránku naší osobnosti. Tato jemná schránka naší osobnosti je vlastně základem její je právě prána. Prána v tradici jogi je popsaná jako kůň. Prána je srovnávána s koněm a vědomí, které je základem naší zkušenosti, jak světské, tak nadsvětské, se nemůže hýbat bez prány. Čili prána je... Prána je jako kůň a vědomí je jako jezdec, který se na tomto koni veze. Hlavní aspekt prány je právě most mezi tělesným a duševním. Čili dýchání je tež vlastně jakýsi most nebo přechod mezi tělesný, tělesnou částí naší osobnosti a duševní části, nebo vědomé části naší osobnosti. Synonymem dechu je tež prána. Synonymem dechu je tež to, čemu se v Joze říká dživitendria. Indria znamená orgán života. Indria je orgán a je život. Jak dlouho žijeme, právě závisí na tomto orgánu života, který je úzce zpět s dechem. Minulé jsem se zmínil o důležitosti dechu v, v pochopení meditace a v pochopení těla a teď budu mluvit tedy o dvou tradicích, jestli vás to zajímá, meditace na dech, tak, jak jsou předávány v buddhistické tradici. První tradice na dech je, doktor Čumpelík se zmínil o vysudy maga, Co se dá přiložit jako cesta očisty. Cesta očisty právě je yoga. Yoga není nic jiného než cesta očisty. A to, co je právě eh, Osou této cesty očisty je právě očista vědomí. Ale jak asi pan Čumpelík vysvětlil, cesta očisty vědomí se nedá eh, radikálně oddělit od cesty očisty těla a dechu. Veškerá naše zkušenost ve světě, tak jak je chápána v filozofii jogy, jedno jestli buddhistická yoga, džajnistická yoga nebo hinduistická yoga, je právě to, že naše veškeré poznání ve světě je poznání těla a poznání ducha, který tímto tělem vládne. Vše, co poznáváme ve světě, je, není nic jiného, než právě tělo, kterému se říká v buddhistické filozofii rupa. Hrupa znamená tež forma, znamená barva, Růpa znamená tež proces rozbíjení. To, co se rozbíjí, se právě nazývá růpa neboli tělesnost neboli foremnost. A to, co pozoruje, Doslova, co se sklání k tomuto procesu rozbíjení, tomu se říká náma. To je společné veškeré filozofii jogi. Náma z sanskritského korenu namaty znamená vlastně sklánět se. To, co se sklání k procesu rozbíjení, to je právě duševní stránka naší osobnosti. A tyto dvě stránky naší osobnosti, duševnost a tělesnost, foremnost a neforemnost, jsou popsány jak v buddhistickém písmu, tak i v Mahabháratě máte stejný příklad. Naše situace ve světě, aby jsme pochopili meditaci na dech správně, musíme pochopit i naší situaci ve světě. Naše situace ve světě je situace slepce a krypla. Kdo je slepec a kdo je kripl? Rozvyslete si to? Kripl. Začneme od kripla, protože s kriplem všechno začíná. Kripl je ten, kdo se nemůže hýbat. A naše tělo se právě nemůže hýbat bez ducha. To, co hýbe naším tělem, je, je duch, neboli vědomí. A jak hýbe naším tělem vědomí. Právě pomocí prány, pomocí dechu. Je důležité toto pochopit. Dech v buddhistické filozofii je eh, tělesnost, Vytvořená vědomím. Stejně tak, jestliže se naše tělo hýbe, je to též stejně jako dech, tělesnost vytvořená vědomím. Naše mluva, jestliže mluvíme, též je to projev tělesnosti vytvořené vědomí. Čili v buddhistické filozofii máme tři druhy eh, foremnosti vytvořené vědomím. První je dech, druhý je jakýkoliv pohyb těla. Technicky se to tomu říká v buddhistické filozofii kája vigyapti, to znamená manifestace ducha. Tělem. Jakýkoliv pohyb, který uděláme, je manifestace eh, foremnosti. Eh, duch, duchovní manifestace foremnosti. Toho je si třeba být vědomem. A naše mluva je. Takže eh, duchovním manifesta, duchovní manifestace tělesnosti. Dech tež. Tyto duchovní manifestace tělesnosti právě jsou mostem, mezi eh, který spojuje tělesnost, čili foremnost, a neforemnost, čili ducha. Duch, tedy bez těla, je jako krypl. To, co mu umožňuje se hýbat, je právě duševně Vytvořený, duševně vytvořená tělesnost, která se manifestuje jako dech. Čili duševně vytvořený dech je to, to čím dýcháme a to, čím hýbáme naším tělem, a je to to též, čím mluvíme. Duch je bez těla, je kripl, protože se nemůže hýbat. To, co umožňuje duchu pohyb, právě je tělo spojení s tělem. Zase tělo je slepec. Oko nevidí nic bez ducha. Čili jaká je naše situace ve světě, spolupráce slepce a kripla. Kripl si sedne na ramena slepce a říká mu, zvedni se, jdi do předu, jdi do zádu, mluv. To je naše situace ve světě, kterou je třeba pochopit, aby jsme pochopili to, co je nad světem. Tento proces právě tělesnosti a duševnosti, která je vázána na tělesnost, je proces přechodnosti všech jevů což je vše, co my můžeme poznat ve světě. Ať jsme eh, lidé, či zvířata, či eh, ve stavu eh, obyvatel pekla, nebo ve stavu hladových duchů, ve stavu Bohu. Vše, co budeme eh, ve světě eh, Moci poznat je právě tento přechodný stav růpa tělesnosti a to, to, co se tělesnosti obrací. Aby meditující poznal hluboký význam meditace na dech, právě musí poznat tuto foremnou část naší osobnosti a neforemnou část naší osobnosti a jejich spojení v procesu přechodnosti všech jevů. Tato, tento proces přechodnosti všech jevů je se právě nejlépe pozoruje na dechu A teď konečně po krátkém úvodu zmíním se o krátce, jelikož času nemáme mnoho, o těchto dvou tradicí meditace na dech tak, jak jsou předávány v buddhismu. První tedy je tradice vysudy magy. Dle tradice vysudy magii. Meditace na dech má, jestliže se jí vysvětlíme krátce, má čtyři kroky. První krok říká se mu Ganana, což znamená počítání. Meditující počítá dech, aby se naučil nevěnovat pozornost jakémukoliv jinému objektu než dechu. Co to znamená? Meditující může si být vědom a měl by si být vědom všeho, co se děje v jeho těle, co se děje v jeho mysli, ale pozornost neopouští dech. My si můžeme být vědomi. To je důležité pochopit, jestli chcete pochopit eh, meditaci v noru neboli šamatu. My si můžeme být vědomi mnoho věcí na jednou, ale můžeme věnovat pozornost jen jednomu objektu. Nemůžeme věnovat pozornost dvou objektům současně. To je důležité si uvědomit. Zkuste teď poslouchat, se soustředit na to, co vám povídám a zároveň se soustředit na zvuk ventilátoru. Uvidíte, co se stane s vaším vědomím. Hm? Treba udělat vlastní zkušenost, abyste pochopili tento princip. Co to znamená? Tento proces počítání dechu právě slouží k tomu, aby mysl se stále upamatovala upamatovávala objekt meditace. Základem meditace je právě síla upamatování se. Tato síla upamatování se říká se i v józe e, smrty. smrty. v sanskritu znamená doslova paměť. Proč se tomu říká paměť? Protože my si pamatujeme jenom to, čemu jsme věnovali pozornost. To, čemu jsme nevěnovali pozornost, to si nikdy pamatovat nebudeme. Naučit se jogu je právě naučit se vědomně si pamatovat. Zanechat ve vědomí hluboké věmy paměti tak, aby se objekt meditace okamžitě vyjevil. Tak, aby meditujícího nemusel hledat, ale okamžitě, aby se objevil před vědomím a mohl se s ním spojit bez jakéhokoliv násilí. Jestliže je toho schopen, znamená to, že jeho síla paměti neboli smrti dozrála. Čili paměť neznamená jen amatování si minulých objektů znamená to hlavně na to, co meditující právě dělá. A co meditující právě dělá, není nic jiného než meditace. A meditace znamená nenechat pozornost běhat z objektu na objekt, ale chránit ji. Na objektu meditace, či na objektech meditace. Čili bez této síly upamatování není vchod do meditace. Upamatování neboli paměť je tedy z jedné stránky základem koncentrace, z druhé stránky je to základem moudrosti. Bez jasnosti upamatování nejsme schopni ani se soustředit, ani si jasně uvědomit, ne. Podstaty toho objektu, s kterým se právě zabýváme? Čili jasné rozlišení. Čili první krok meditace na dech je schopnost kultivovat, posílit právě smrty, paměť objektu tak, aby mysl spontánně mohla zůstat u objektu kontemplace. Čili tento objekt kontemplace nebo meditace musí zanechat hluboký věm Jestliže meditující je schopen toho, že meditační objekt zanechá hluboký věm v jeho vědomí, druhým krokem meditace na dech, tak jak je popsaná v tradici teroáda, je takzvaná anugamana, co znamená sledování objektu. Specifika meditace na dech v tradici Theravada je právě, že druhý krok sledování Anugamana a třetí krok, kterému se říká Fusana, což je dotýkání se, je jeden proces Meditující tedy sleduje každý nádech a výdech a není rozptilován, jeho pozornost není rozptilována, protože si vytvořil pevnou paměť objektu ve vědomí. Sleduje každý nádech a výdech na místě, kde se právě dechu dotýká. V tradici terváda je to vysvětleno: že dotek dechu je buď na Špičce nosu nebo na horní mrtu. Tam meditující nejjasněji může sledovat proces nádechu a výdechu. Jestliže máte výrazný nos, dlouhý nos. Bude snaší jasně sledovat nádech a výdech na špičce nosu. Jestliže máte více azijský nos, pro, ne tak prominentní, pak to bude důraznější na horní mrtu. Právě u tohoto doteku dechu meditující zůstává. A tento dotek dechu se nazývá technicky anapána nimita. Co znamená nimita? Nimita doslovně znamená znak. Nebudu mluvit o detailech v buddhistické filozofii a nejen ve filozofii buddhistické. Jsou dlouhá pojednání o právě o tomto technickém výrazu nimita. Někteří filozofové tvrdí, že vlastně vše, co můžeme pojmout, můžeme pojmout pouze tím, že máme znak objektu. Jestliže nemáme znak objektu, nemůžeme ho uchopit. Znak objektu je spojen právě s dotekem. Dle buddhistické filozofie vše, co můžeme poznat, vše, co můžeme realizovat, je jenom to, Čeho se můžeme dotknout. To, čeho se nedotkneme šesti smysly, to nemůžeme poznat a to nemůžeme realizovat. Na základě tohoto poznání právě Buddhistická filozofie zdůrazňuje, že aby jsme poznali to, co je nad svět, musíme přesně poznat a analyzovat podle pravdy naší zkušenost ve světě. Jestliž jsme, jestliže jsme nepoznali naší zkušenost ve světě tak, jak je, ne, naše poznání se bude řídit konceptem, ale ne takzvaným pratyaksha přímým poznáním. Čili bude to poznání zkreslené skreslené čím skreslené právě pod eh, právě tím, že eh, nasazujeme koncept na realitu. Tím, že nasazujeme koncept na realitu, tím právě skreslujeme realitu. A pokud zkreslujeme realitu, nebudeme schopni poznat to, co je nad světskou realitou. Toto je též důležitý princip jogy. Filozofie jogy, věda jogy vede k přímé zkušenosti toho, co je nad světské útrpení. A toto, tato realita právě nesmí být zkreslená tím, že nadrazujeme koncept nad realitu. Jestliže chcete poznat právě jádro meditace na dech, je třeba o těchto principech kontemplovat. Čili podle buddhistické filozofie vše, co můžeme poznat, Vše, co můžeme realizovat, je jedině to, čeho jsme se dotkli šesti smysly. Čeho jsme se nedotkli šesti smysly, to nemůžeme poznat, nemůžeme realizovat ve světě. Čili jak poznáváme dech? Dech poznáváme tím, že se ho dotýkáme tělem, a duchem. Že ho přijímáme, proces přijímání objektu v buddhismu se nazývá vedaná, což se překládá jako pocit, ale je to v pojetí jogy vedaná je daleko víc než pocit. Vedaná je proces Přijímání objektu, ve kterém se spojuje naše zkušenost tělesnosti a vědomí. Čili stejně tak, jako prána je jistý most mezi tělesností a vědomí, pocit prána je most na straně foremnosti, právě pocit je most na straně vědomí. Čili pocit znamená ve, ve pojetí buddhistické jogy znamená proces přijímání objektu. Jak objekt přijmeme, podle toho se k objektu stavíme Čili tento objekt, přímání objektu, rozhoduje o tom, jak mysl o objektu rozhodne, jak ho jako jak ho rozliší. Čili Poznání pocitu je klíč jak k poznání foremnosti, tak k poznání neforemného. Pojetí teravády, tedy to, co rozlišuje dech, to je dotek, pocit a rozlišování se děje na základě dotyku a pocitu. Čili rozlišování dechu, jestli třeba to být vědom, se též děje na základě dotyku a pocitu. Co je, Vázaná mysl. Mysl je vázaná čím? Mysl je vázaná právě pocity. A jak je vázaná? Jestliže pocit je příjemný? Duševnost dlpí na objektu. Drží se ho a nechce se opustit. Jestliže pocit je nepříjemný, mi se odmítá objekt. Proces odmítání objektu se nedá odloučit od procesu držení se objektu. My odmítáme objekt jen proto, protože se držíme objektu. Jestliže se objektu nedržíme, nebudeme ho odmítat. A třetí způsob přijímání objektu je, jestliže objekt není ani příjemný, ani nepříjemný. Což je neutrální pocit. Jestliže mysl je právě svázaná, jak se to projevuje, tím, že lpí na příjemných pocitech, odmítá nepříjemné pocity a je má nejasnost neboli zamlžení vůči objektům, které nejsou ani příjemné, ani nepříjemné. A to se projevuje jak? To se projevuje nudou, to se projevuje eh, roztěkaností, jestliže mysl je spojená, dotýká se objektu šesti smysly, který není ani příjemný nebo nepříjemný, buď se nudí nebo je roztěkaná a hledá jiný objekt, není schopná zůstat pevně u objektu, který není ani příjemný ani nepříjemný. Meditující právě meditací na dech by měl poznat tento komplex. A zabránit tomu, jestliže je eh, pocit, který vyvolává tělo a dech, Jestliže se dech stane jemnější, pocit těla se též stává jemnější a na tento pocit těla, dechu, právě meditující, se učí nelpět. Jestliže je pocit těla a dechem, dechu, který je na tělo vázaný, nepříjemný. Právě silou pozornosti. se snaží střežit komplexu odmítání. A jasnosti objektu, Koncentrací koncentraci mysli se právě snaží tendenci mysli klesat, jestliže objekt není jasný, nudy, roztěkavosti, roztěkanosti. Tím se meditující učí, získat rovnovážnost vědomí na procesu nádechu a výdechu tato rovnovážnost vědomí na procesu nádechu a odechu nádechu a výdechu který meditující sleduje na právě na místě dotyku který se nazývá ána, pána nimita Jestliže síla paměti a síla uvědomování roste, meditující získává schopnost používat stále stejného úsilí v pozorování nádechu a výdechu. V jose, ve filozofii jogy, jak hinduistické, tak buddhistické, existuje technický termín, který mu se říká Abhoga. Jestliže jste se učili například komentáru eh, Patanžály Yoga Sutra od Vachašpaty Misra, najdete dlouhé pojednání o Abhoga a Anabhoga, Abhoga je prílišné úsilí a anabhoga je nedostatečné úsilí. Jestliže meditující díky síle paměti a síle pozornosti je schopen vyhnout se přílišnému úsilí, nedostatečnému úsilí a vypěstuje rovnoměrnost vědomí, bude schopen pak fixovat, fixace je čtvrtý krok, fixovat vědomí na obrazu objektu meditace. Tento obraz objektu meditace, jestliže je doprovázen s koncentrací, sílou paměti a pozornosti, se stává pak mentální obraz dechu. Spojení se s tímto mentálním obrazem dechu kterému se říká reflexivní nimita, reflexivní znak objektu, je pak stav samády nadej. Dokolika máte, <laughs> jak dlouho mám mluvit, perspektivy, Tedy tereváda tradice, objektem meditace na dech je nádech a výdech na ánapána nimita. To je na místě dotyku, kde medující, meditující je si v dechu vědom. Tato ánapána nimita tento znak nádechu a výdechu se změní dozráváním síly paměti a pozornosti a schopnosti, jak se vyhnout a bhoga, tak anabhoga, přílišnému úsilí a nedostatečnému úsilí, se stane pak mentální objekt, reflexivní objekt. Jestliže se, mu, jestliže se to stane, meditující se pak vnoří v tento reflexivní, mentální objekt dechu nádechu a výdechu, na ána pána nimita, na místě právě, kde si zvykl deku, dechu se dotýkat a sjednotí se s objektem. Čili nedochází k žádnému rozpílení jiným objektem. Čili dojde k istému splinutí subjektu a objektu což je stav samády. Co právě Budha poznal je, že jakýkoliv stav samády se světským objektem je stále doprovázen procesem rozbíjení, čili nestálosti. A teď rychle o druhé tradici meditace na dech v buddhismu Tak, jak se meditace na dech předává v, v Číně v Tibetu. Čínská i tibetská tradice meditace na dech je úzce spojená s meditací na dech tak, jak je předávána právě v tradici jogy. Co to znamená? Zmínil jsem se o tom, že v teravádovém pojetí meditace na dech objektem meditace na dech je pouze nádech a výdech. Čili proces dýchání, procesu dýchání, pozornost zůstává jen u nádechu a výdechu. V tradici meditace nádech, tak jak je předávána v severním buddhismu, stejně tak jako v Joze, rozlišujeme čtyři fáze procesu nádechu a výdechu. Nádech, výdech se technicky nazývá ána pána. Ána je nádech, a pana je výdech. Ale kromě nádechu a výdechu Existuje fáze mezi nádechem a výdechem a mezi výdechem a nádechem. A právě pozornost se obzvláště obrací k této fázi, která je ignorována v tervádové tradici. V józe se technicky této fáze říká antara, bahya kumbaka, vnitřní kumbaka a vnější kumbaka. A tyto fáze v tradici jogy i v tradici severního buddhismu, jsou právě ty fáze, které se stávají hlavním objektem pozornosti. Aby meditující mohl účinně se věnovat těmto fázím, první též musí praktikovat Ganana, počítání dechu, čili trénovat svoji paměť tak, aby zůstala u dechu a nebyla rozptilována jinými objekty. Pak sledování dechu v této tradici, stejně tak jako v Joze, je bráno doslovně. Sledování znamená, že meditující sleduje každou část, zatímco v terevádové tradici meditující zůstává u doteku dechu na špičce nosu nebo na horním rtu. V tradici jogy a též v tradici eh, severního buddhismu meditující sleduje dech v těle, Od nosních dírek do takzvaného dolní, tantien dolní části vrcha. A jestliže si Právě touto fází ganana zostřil pozornost a došel k jednobodovosti mysli, může objevit, že právě v této mezi fázi, mezi nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, tež existuje dech, ale jemný dech. Jestliže nádech, první cvičení nadech, tak, jak je vysvětlováno v buddhistickém písmu, je, že meditující poznává jasně dlouhý dech a krátký dech. V, v této tradici, jestliže dlouhý dech, dlouhý nádech, jestliže nádech je dlouhý, Právě mezi dech bude krátký. Mezi dech, mezi nádechem a výdechem bude krátký. Jestli nádech bude krátký, právě mezi dech bude dlouhý. Zase obráceně, jestliže výdech bude krátký, mezi dech bude dlouhý, mezi výdechem a nádechem, Jestliže výdech bude krátký mezi mezi výdechem a nádechem, bude dlouhý. Meditující se nesnaží. aby vůlí ovlivnil proces nádechu a výdechu, ale tím, že bude koncentrovat svoji mysl právě na tuto fázi mezi dechu, stává se nejasný objekt, tedy toho jemného dechu, který existuje v mezi dechu stále jasnější. Jestliže k jasnému, jelikož k jasnému rozlišení nejasného objektu potřebuje hlubokou koncentraci. Právě tato koncentrace hluboká koncentrace, kterou tímto pozorováním vyvíjí ovlivní to, že proces mezi dechu se stane stále delší a jasnější. Čili ne vůlí, ale jasným rozlišením objektu a koncentrací. Meditující pak jasně, s jasným vědomím prodlužuje proces mezi mezi mezidechu. A v této fázi mezi dechu právě dochází k splynutí objektu a subjektu. A objekt se stává stále jemnější, stává se mentální objekt, reflexivní objekt dechu do kterého se meditující v noří. a e, pak se e, fyzický věm dechu ztrácí, zbývá jen mentální dech, e, čili mentální obraz dechu. Toto je v krátkosti eh, prezentace, meditace na dech, tak jak existuje v Číně a v Tibetu. Máme udělat přestávku? Už lidi přichází, odchází. Jak dlouho mám mluvit? Kristávka, dobrý